цілуся іноді стратонови кинути чужену перебрестися ваш але тоді згадав ляцьку неволю що гірше від татарської нема куди дітися козакові. не сподівався вже і не ждав з'явилася в селі стомлена вродлива жінка з дитиною вона заговорила тієї чист незіпсованою Татаризною мовою, яку чув ще в дитинстві. Хльопнулись в грудях і біль, і радість, туга, і щастя. Чей не все ще пропало, є ще свої люди на світі. Пригорнув скитальники, пригостив, та й відмолодів якось тратон, Наче свою рідну сім'ю знайшов на вигнанні. Життя в мангуші. Розпочалося для Марії не согірше. Жили з Мальвою якийсь час у просторі Стратоновій світлиці, та не захотіла Марія бути йому тягарем. Почала поруч ліпити собі хатин. Стратон допомагав так ревно, ніби робив для себе, задумувалась не раз Марія. Чому такий добрий для неї цей ледь похилий, рудобусий чоловік? Та догадатись було неважко. Марія посвіжила, Зацвіла осіннім цвітом її краса, От та, за якої колись Запорожець саміло, покинув січ. Задивився стратон на молодицю, Полюбив, і думалось Марії, чи не доживати у двох віку? О, Бог же їх звела на чужій стороні та сама доля, яка на злу перетела, перемолола все, що було їм колись дороге. Та одна перешкода стала на заваді. Стратун не думав повертатися на Україну. Там каша з молоком, де нас нема, – говорив він. А Марії – і подумати було страшно, старітися і вмирати в Криму. Марія дозволила йому прийти до неї, втішила його і свою самоту, та вінчатися в Оспенській церкві Далося. «Добрий ти, Стратоне, полюбила я тебе, але ж я покину тебе. Ти вмиратимеш тут, я таки на Україні». Мальву полюбив Стратон, як рідну дочку, радилася з ним Марія, як їй бути з дитиною. На зголоднілий ґрунт дитячої душі упали слова чужої віри, та віра дала їй спокій, перші дитячі радощі і хліб. Думалося, що тут, у Мангуші, серед своїх людей, дитя забуде науку підступного мураха баби. Та як забуде, коли майже всі розмовляють по-татарськи і в мечеть ходять? Можна б заборонити, а род дитині не затулиш, скаже десь, і до кетходи донесеться, а тоді вже й не думай, що присвідчив ханові, коли купуватиме грамоту, що вона мусульманка. А чужа віра і мова так міцно запали у свідомість дитини. Вона не вміє навіть думати матірньою мовою, хоч і розуміє її. Іноді хіба перекривить Стратона або Марію? І засміється. Дивіться, мовляв, і я вмію по-вашому. Помремо ми, Маріє, і все з нами загине, сказав Стратон. Там ляхівщина, тут татаризна. Умерла наша Україна. Половині серпня перед святом Успення Богородиці, коли до Успенського собору сікалися з усіх кінців Криму християнські паломники, якось пожвавішав Стратон. Підемо і ми на відпустмо, і мальву візьмемо з собою. Нехай почує праведне Боже слово, хай дрібненька зернина впаде в душу, Колись, може, таки проросте? Наука в дитинстві – різьба на камені, кажуть і мами. Дотепер Марія не виходила з Мангуша, хіба те, що зі Стратоном на каменеломні різати камінь. Бентежна радість пройняла її. Та невже це таки правда, що тут, у Паганському краю, є православна церква, куди вільно ходять люди? і священники в ризах співають хвалу Христові. Як же це так, Стратоне? Тож, коли налетять в українські села, камені на камені не залишать від церкви, а тут під самими стінами бахчисарая. Е, то неспроста, хмикнув Стратон. На наші землі вони ідуть війною. Аджіхат заповідав сам Магомед. Тут вони мирно живуть, дітей годують, урожай плекають, і тому бояться гніву нашого Бога. Надто багато християн у Криму було б кому випросити в Бога помсту, якби наважились зруйнувати храм. Татари хитро борються з нами, на своїй землі. Не церкви руйнують, а душі людські. Чого ж, думаєш так ревно, напосівся дервіш навернути вас на бусурманство? Бо коли не стане ні одного християнина в їхньому краї, тоді і храми не страшні. Бог без пастви, безсильний, а її все менше і менше. Мальва Біла попереду Стратона і Марії Зупинялася і розпромінена перепитувала раз у раз. — Мамо, в Бахчисарай сам хан живе, і ми його побачимо, самого хана побачимо? Марія промовчувала. Не втерпів, Стратон, дитину, не до хана, до Ісуса йдемо у Бахчисарай. А хто такий Ісус? — Бог наш. — Ваш? А він інакше від Аллаха? «Мамо, а хан такий же душий і всесильний, як Алах. Марія потягнула до себе мальву і мовила суворо. «Вибий собі доню з голови всіляких ханів. З ними лихо ходить і наше горе». «Неправда. Мола говорить, що він божий намісник. Я хочу бачити хана». Вже виридувала мала. «Нам людям бідним». — Краще б його не бачити, але ж ми станемо багатими. Ти сама казала, от, тоді нам не потрібен буде жоден хан. Ми вернемось тоді на Україну. — Навіщо? А хіба тут погано? Не відповіла Марія. Натовпом втискалися люди в ущелину Маріам-дере. Тривожний неспокій охопив Марію. Як перед зустрічу з рідною оселою, після довгої розлуки, дрібно тримало тіло, судорожно стискала мальву за руку, забула про стратона, пробиралася вперед поміж людей, спиналася по схилу до печер.